Jó reggel, kívánok! Ahó! Szép jó reggel. Jó reggelt! Érdeklődöm, Horváth Csaba zugló polgármestere van a vonalban ma 2023. december 15-e van péntek 4 vagy 5 perc elmúlott reggel 8 óra. A mai Kejfej Jancsi a mi kettőnk beszélgetéséből áll, meg némi programismertetésből, ami a kettőnk beszélgetését követi, és ha minden igaz, akkor idén utoljára beszélgetünk, legalábbis ami a minősart illeti, ha összefutnánk a városban, akkor az egy különleges alkalom lenne. Még um, ha egy szóval kéne jellemezni, nem kell, hogy szalonképes legyen, bekerülhetünk a médiába máshol is. Milyen volt a 2023-as év zuglói polgármesterként? Ha egy szóval, akkor sok-sok e, szép pillanat mellett ez a, ez a marketing része pocsék. E, ha egy kicsit viccesem próbálom elütni, akkor ahhoz a Parasz hasonlítanám magam, akit fölvisznek a repülőgépen, megforgatják, emlékszel talán Igen. E, minden megtörténik vele, amit nem szeretne, és utána mindez a nyakába hullik, tehát valahogy egy kicsit így érzem. E, a tavalyi év rendkívül rossz volt, az azt megelőző borzasztó volt, az azt megelőző szintén borzasztó volt, hogy most a covidos éveket sorolom egymás után, meg a gazdasági válság, meg a politikai válság, és az idei év az folytatódott a tortúrákban, tehát már csak tényleg egybe tudok reménykedni, hogy ebből a pocséképből van még 15 nap, vagy 16, és utána egy szebb, jobb, mindenki számára értékesebb év jöhet, tényleg őszintén bízom be, én ezt az évet eh, nem azt mondom, hogy minden, minden percében, mert sok percet imádtam, meg szerettem, de édesapám idén ment el, úgyhogy nekem ez az év, ez emlékezetes sorozat szép marad életem végéig. Miért jó polgármesternek lenni ilyen körülmények között? Ha egyáltalán jó. Eh, tud, azzal tudok válaszolni, hogy miért jó kimenni eh, a utcára emberek közéért beszélgetni, és mondjuk fogadórát tartani, vagy vagy csak beszélgetni. Azért, mert azzal szembesülsz, hogy egy kerület, egy település nem azokból a egyébként néhány tucat rosszindulatú rossz emberből áll, akik mindenhez a létező, a létező legnegatív kommentet teszik. Tehát ha éppen az önkormányzat, mondjuk most a héten 1600 uh, tartós élelműszer csomagot uh, oszt ki azért, hogy akiknek a legnehezebb nekik is uh, legyen valami uh, karácsonyi éjszak az asztal uh, tábláján, és erre is a negatívumokat, tehát hogy ez az egyik fele, tehát van ilyen típusú zuglói, hál' Istennek ebből borzasztó kevés van, és a kommentelők sok, sok esetben nem is zuglóiak, hanem máshonnan oda kommentálnak. És amikor kiveny az ember az utcára, akkor azt tapasztalja, hogy az uglóiak, azok nem ilyenek. Szeretetet adnak közösségi emberek, hajlandók, nem csak a saját gondolataikkal a saját dolgokra törődni, hanem a környezet szépítésével. Tehát, hogy az emberek mindig visszaadja a hitét, amikor emberek között van, és én például ezért szeretek polgármester lenni, mert én nagyon szeretek az emberek között lenni, és ezt minden lehető alkalmat ki is használok. Hogyan zajlott tegnap a képviselőtestületülés? mondjuk egy tízes kállán egy jó hatost adnék neki. Nem volt nagyon, euh, nagyon negatív, de hát úgy tűnt, mintha mindenki már nagyon-nagyon elfáradt volna, és ennél többet nem is szívesen vesztegetnék rá. Rendben van. Uh, Van-e kedved, mert ha azt mondod, hogy nem, akkor Elállhatunk tőle, de ezzel együtt azt kérdezem, hogy van-e kedved átfutni a zuglót érintő Telex interjún Balázs Attilával? Megpróbálhatjuk. Mekkora érdeklő. Tudtad előre, hogy ez meg fogja lenni? Én aztán honnan tudnám. <gül> Nem tudom, mert hogy tárgyaltok egymással, mint ahogy ez az interjúban... Azért, azért, azért valójában... Nem szoktam én minden zugóval tárgyaló emberről vagy emberrel interjúkat egyeztetni, Mi akkor sem, hogyha megjelent. Nem úgy értem, hanem hogy, hogy ez mégiscsak egy központi téma. Ami kettőnk beszélgetésében is, ugye a Bayer Konstantnak a tulajdonosáról, vagy egyik tulajdonosáról van szó, aki egy meglehetősen hosszú interjút adott a Telexnek, a Brückner Gergelynek, és hát nem lenne Magyarország Magyarország, hogyha 24 órán belül nem lett volna egy forráskritika hatházi Ákostól, ami aztán az embert, ha nem is mondom, hogy végleg összezavarta, de minden esetre az, hogy egy is ugyanazon dologról 24 órán belül homlakegyenes ellenkező dolgokat állítsanak, miközben nem volt elbárható Balázs Attilától, hogy aztán ő még egyszer ezeket a dolgokat a magam módján kiavítsa, akkor ez nem lenne Magyarország. Nem gondolom, hogy veled fogom kiegyenesíteni a görbét, de, de próbálkozzunk meg vele, Hozott-e számodra bármilyen újdonságot ez az interjú, vagy gyakorlatilag azok köszöntek vissza, amivel te tisztában voltál, illetve neked is voltál, -e, vagy van-e olyan forráskritikád ezen interjú kapcsán, mint Hatházi Ákosnak? Ne más részleteket illetően. Szerintem e, nem biztos, hogy okos dolog más ember e, álláspontját, objektív, vagy éppen szubjektív érzéseit e, kritizálni, hogy ő hogy látja azt a pozíciót. Tehát mi mivel volt tárgyalunk. Ez kívülről nézve vitatkozásnak is tűnhet. Időnként veszekedésnek is tűnhet. Időnként kedélyes beszélgetésnek is tűnhet, de az eredménye egyelőre nagy semmivel volt egy, egyenlő, mert hogy még nem kötöttünk megállapodást. Sokkal közelebb kerültünk ahhoz, hogy legyen egyszer megállapodásunk, de nincs. Tehát most, ha az optimizmusomat kellene elővenni december 15-én, akkor én kevésbé vagyok optimista, mint mondjuk az, az igazgató úr volt, mert én engem is az eredmények szoktak eh, motiválni. Tehát sikerült, nem sikerült, nem sikerült, akkor ez még bizony egy kellemetlen munkasorozat eh, vár mindenkire, aki ebben eredményt akar elérni. Egy másik részre reflektálnék, mert eh, szociális alapon eh, volt, egy, volt egy beleállás, hogy hát mit képzel magára, hát hogy 500 ezer forintot eh, hogy kereshetne meg mindenki, aki akar dolgozni. Én anélkül, hogy védelmebe venném, csak egy zuglói példát hagy mondjak. Mi 450 ezer forintért, tehát ami azért nincs olyan nagyon messze, sőt a kiegészítőkkel együtt egészen biztosan van 500 000 forint, keresünk utcatakarító segédmunkásokat. És nem állítom, hogy tolongás lenne. Tehát anélkül, hogy álláspontot foglalnék a cikkkel kapcsolatban, ezt meg Kívánom egyezni, hogy ma Zsúdóban nem olyan könnyű 450-500 forintos bruttó fizetésért segédmunkást találni, aki hajlandó lenne utcát taparítani, vagy adott esetben az zöld felületeket kaszálni, és mindezt négy éves szakos munkakörben. Tehát sajnos tényleg jelen van a magyar társadalomban egy kettősség. A tanárok például tényleg méltatlanul keveset kapnak, különös tekintettel arra, hogy a pályán hány évet töltenek el, milyen felelősség van rajta, hiszen minden az ő munkájukon múlik a, a társadalmunk jövője és a gyerekek jövője. Tehát, hogy nyilván nem, nem kevernék össze segédmunkást tanári béreket, stb. De az tény, hogy akinek mondjuk csak a két keze van, és akar dolgozni, valószínűsíthetően sok esetben tud, de a legtöbb esetben nem az a probléma, hogy van két keze, és egyébként elvileg tudna valamilyen egészségügyi problémával e, párosul, és akkor már sajnos az állami támogatórendszer az nem annyira bőkező, hogy elismerj, hogy valaki dolgozott már életébe, és most nem tud annyit dolgozni, és akkor már rögtön nem annyi a munkabére. Tehát, hogy az igazság az irít kezd e, kikerekedni, de nekem ez ragadta meg a figyelmet, hogy ez a pont sajnálatos, vagy nem sajnálatos módon, tehát tényszerűen, nem állt a valóságban. Ugye de... itt arról van szó, hogy ez szerepelt Nagyon az interjúban, van... és ak volt, aki ezt kiragadta, és arról volt szó, hogy ez nem életszerű, te pedig azt mondod, hogy életszerű. Én csak azt mondom, hogy Zulóban segédmunkás munkakörben önkormányzati hirdetményre nem tolonglanak ezért a pérért a potenciál. Hát ez mindenféleképpen meglepő Kiszámoltuk, felajánlottuk, hogy megépítjük az önkormányzatnak a városi teret és a piac alatti mélygarást, továbbá rekultíváljuk a rákospatak medrét és kapcsolódási pontot, biztosítunk geometrikus rend, geotermikus bocsánat, rendszerhez, ezen fölött pénzbeni hozzájárulás is vállaltuk, ez volt a komplex ajánlatunk, amelyhez komoly garanciák is adtunk. Volna nem utolsó sorban bankoranciát, de az önkormányzat nem fogadta el érthetetlen okokból az egyeztetések jelegi fázisában inkább tisztán pénzbeni hozzájárulást igényelnének egy több milliárdos nagyságrendben. Ez így ebben a formában, igaz? Ennél egy picit mert hogy egészen a nyár elejéig arról tárgyaltunk, amiket felsoroltál, hogy ezeket ő természetben megépíti, és ezen kívül még ad 350 millió forintot, de valóban ott a nyár elején is megrekedtek, már sokat szóra a tárgyalások. Ott volt egy másfél-két hónap, nem tudom, három hónap szünet, ha nem emlékszem pontosan, és egyszer csak jött valamikor augusztus elején egy levél, amikor éppen hivatali szünet volt, tehát hogy a, a hivatalis igazgatási szünetet tartott, jött egy levél, hogy ők átgondolták, és látják, hogy az önkormányzatban mennyire nehézkesen megy, Ezeknek a beruházásoknak az ütemezése, az egyeztetése, ezért ők úgy döntöttek, hogy átváltják a betont, amit ők megépíteni terveztek a mi igényeink alapján, átváltják a betont egy az egybe pénzre. És akkor ezt a pénzt írták le, hogy ezt szeretnék a TRS-be örzíteni. Ez leegyszerűsíti az ő is, meg az önkormányzat dolgát, mert akkor nem kell arról vitatkozni, hogy mikor épül, hogy épül, hogy, épül, hogy ad munkaterületet az önkormányzat, hogy nem ad, mi van akkor, ha nem tud adni. Tehát egy sor olyan megoldhatatlannak tűnő probléma volt, mert hát például mi nem tudjuk pontosan, hogy mikor szűnnek meg azok a kormányzati elvonások, a 24-es évben például 5 milliárd forint, ami igen jelentősen hátráltatja, hogy az önkormányzat, vágjon a Városközpont projektbe, és mondjuk szakrendelőt, vagy éppen piacot építsen. Tehát nekünk bizonyos külső szereplők, mint a magyar kormány, befolyásolja a gazdasági helyzetünket. És akkor erre, erre jött ez a válasz, és tulajdonképpen erről tárgyaltunk, ennek a jogi részleteiről tárgyaltunk, nem is én, hanem a hivatal és a, a munkatársa ennek a jogi megfelelőségéről, amikből ők egyébként szándékozni adtak. Itt állom most, illetve volt egy, volt egy módosított, módosított levelük, és azt mondták, hogy jó, az ő utolsó ajánlat, az 2,950 millió forint itt tartunk most, egyelőre ezen a ponton állnak a tárgyalások. Helytálló-e az? Mindettől független a beruházás részeként mindenképpen felújítják teljesen a Bosnyák utcát, a Bosnyák közt, a Rákospatak utcát, a fővárosi kezelésben álló csömöri utat a teljes infrastruktúrájával együtt. Ez a projekt telken kívüli 11 milliárdos vállalás. Igen, ez helytálló. Eee, nyilvánvalóan elsősorban akkor, hogyha megállapodunk, mert nem tudom, hogy akkor mi történik, ha nem állapodunk. Azt mondja, számolunk vele, hogy lesz szerződés, de ennek hiányában is megcsináljuk ezeket a közcélú fejlesztéseket. Előbb-utóbb alá kell, hogy írják, különben megbuknak, ha nem kell nekik az, hogy megújítsuk a környéket. Igen, hát e, valóban nehezen tudnék vitatkozni az utói polgárokkal, hogy mondjuk politikai okokból akadályoznánk bármilyen módon, hogy felújítsák. Az önkormányzatok által nem felújított utakat a, fő, a Csömöri út az e, fővárosi főv e, de a Bosnyák utca az a szugolói önkormányzat tulajdona és több utcácskát érint még ez a, ez a beruházás. Tehát nyilvánvalóan az önkormányzat helyet végzik el ezt a munkát, de azért se kell elhallgatni, hogy a saját érdekük is lesz, hiszen a gyönyörű chili vili projektjük környékén a balkáni állapotok uralkodnak, az nyilván nekik se jó. Tehát ebben az értelemben megértem, hogy az igazgató mindenképpen ezt meg szeretné csinálni, és ez még ezen a ponton, tehát az összes vitánkon túl, ezen a ponton szerintem egyező érdek van az önkormányzat és a, a beruházó érdekek között. Igaz-e, hogy az önkormányzat által indított összes per megbukott? Ö, hát, ha diplomatikus akarok lenni, akkor sem megerősíteni, sem cáfolni, ezt nem tudom, de éppen két napja kaptunk a külpalkotmánybírósági panaszunkra egy, egy vaskos utasítást. Azt mondja, hogy amit elbuktak, mert amit elbukott az önkormányzat, azok a kapcsolatban polgári pereket indítanak, követeljük most az ebből eredő károkat, és annak kamatát is, azt is majd az önkormányzatnak kell fizetni. Ez hol áll? Hát vannak már ö, vesztett, lezárt pereink, ö, de azért abban bízunk, hogy a nap végén meg tudunk állapodni, és akkor ezeket a... Ezeknek a pereknek a negatív következményeit írva tudjuk ebben a Szeretném, ha elmesélnéd, az a megtiszteltetés ért egy internetes műsor meghívása után, hogy immáron egy uh, televízión is fogható kereskedelmi csaton elhívott kommentár műsorába, mert az a vicc, hogy én ugye rendszeresen felszólalok a kommentár műsorokkal szemben, mondvan, hogy azok átveszik a hírműsorok helyét. Ezt tegnap egyébként a Közszolgáltató televízió el is magyarázta, hogy ez miért van így, és miközben ebből nem szeretnék elmélyedni, uh, négy téma lesz, és az egyik téma uh, az a Vénaszái Márta féle budavári önkormányzati történet, ami ugye azáltal nyer dobogót, hogy szerdán a fővárosi közgyűlést megszakítva a kormánypárthoz képest ellenzéki fővárost illetően pedig a többségben lévő képviselők, főpolgármester, főpolgármester helyettesek Naszái Vénaszái Mártából felmentek a várba, ahol egy fegyelmi eljárás volt abban az időpontban, amikor egyébként egyszerre két helyen nem tudott megjelenni, egyszerre Budavár fegyelmi eljárásán, másfelől pedig a képviselőtestületi ülésen. Itt leviszem a hangsúlyt, ha elmagyaráznád egy vatidegennek, aki minimálisan ismeri a hazai viszonyokat, akkor meséld már el, hogy mi történt szerdán, 9 óra után a fővárosi közgyűlése, milyen mértékben voltál ebbe beavatva, mi történt, és ezt te mennyire tartod egyébként épeszű történetnek? Hát én a szolidaritást mindig épeszi történetnek tartottam és tartom jelenleg is. Néhány nappal korábban döntöttük el ezt a forgatókönyvet. Nyilvánvalóan az első kerületi Fidesz, ami a központi pártból kapja az utasításait, ők száncándéksal a közgyűlés időpontjára terveztik be Vénaszai Márta meghallgatását, a vele szembeni fegyelmi eljárás lefolytatását. Erre mi, ami egy politikai kezdeményezés volt, erre mi egy válaszként egy politikai, szolidaritási kezdeményezéssel éltünk, amivel nyilván kellemetlenséget okoztunk a fővárosi Fidesznek, meg úgy egyáltalán, hogy lelepleztük, tehát hogy nem tudták szép csendben Rénaszány Mártát megbüntetni, mert szembe találták magukat a főváros vezető koalíciós polgármesterekkel. Ennyi történt, szerintem fontos, hogy hiányunk egymás mellettőleg, hogyha igazságtalanul eh, politikai okokból támadják bármelyikünket. Ezért zárt tárgyalás volt, vagy, vagy zárt képviselőtestületülés volt, vagy nyilvános? Eh, zárt volt. A napi rend elfogadásáig tudtunk részt venni, utána nyilván ki kellett jönnünk. De azért is fontos ez a kiállás, mert nyilván nem csak a polgármestereknek kell kiállni a polgármesterek mellett, vagy országgyűlési képviselőknek az országgyűlési képviselők mellett, hanem mindenkinek, minden állam, egyes állampolgár mellett. Ez lenne a képviseleti demokrácia lényege, már amennyire még mindig demokráciáról beszélhetünk, de amikor egy ilyen nagyon-nagyon jelképes dolog van, akkor pedig ezt muszáj ugyanazzal a szimbolikával bemutatni és vissza, vissza, visszatükrözni. Nem akarok feltétlenül zuglóházatáján keresgélni, de máshol is találhatnánk olyan esetet, ahol egyébként, ha találhatunk, de ebben majd segítesz nekem, amikor a, a, ez a, ez a, a társaság, ez, a, ez az összetételű csapat tiszteletét tehette volna, szolidaritási okból, még egyszer mondom, nem ragaszkodom Horvát Csaba azon történeteihez, ahol egyébként őt meghurcolták. A kérdés az, hogy miután, ahogy ezt szokták mondani, első precedens volt, hogy vajon erre egyébként korábban nem lett volna -e ok vagy alkalom? Nyilván valami lett. Azért volt, amikor ezzel éltünk, hát nem állítom, hogy ebben nincs némi szelekció. E, valóban, amikor engem támadtak, akkor... Egyébként akkor is megkaptam a szolidaritást. Legfeljebb nem volt ennyire hangos. Hát meg ennyire De, ahol László imre. Igen, ennyire látványos. De amikor László Imrét támadták egy kamu zaklatási ügyel, még a 19-es kampány előtt, akkor ugyanilyen kiállást tettünk. Elmentünk, ha jól emlékszem, a TV2-ös ahol Hol a szolidaritásunkat kifejeztük. Tehát ennek azért van hagyománya. Nyilvánvalóan vannak ebben eltérések, és én azt szeretném, hogyha mindig minden körülmények között egyelő mércével mérnénk, de ezt az én szolidaritásomat mindig meg fogják kapni a kollégáim. Amikor négy hónap után visszakapcsolták a gázt egy zúglói társasházban, ott az önkormányzat valójában gesztus gyakorolt, mi a megfelelő kifejezés? Or, nem. Azt kérdeztem, hogy ez valójában az önkormányzat részéről gesztus volt-e, amikor pénzt ajánlott, mert egyébként a házlakói ezt önerőből nem tudták volna megoldani, egyébként visszatérítendők pénzt ajánlott. Hogyan nézel erre a történetre te az önkormányzat oldaláról? Ez nem egy gesztus, ez egy nagyon komoly segítség. Tehát amikor mondjuk 3-4-5-6 millió forintos javításhoz az önkormányzat ad egy 3 millió forintos gyors segélyt, ami persze kamatmentes, de visszatérítendő 10 év alatt. Mire utaltam? Tehát nyilvánvalóan ez nem ugyanazt az értéket kapjuk vissza a 10 év alatt, mint amit odadtunk, de a segítség az azonnal van. Ez egy nagyon komoly lehetősége az adott társaságnak, hogy gyorsan helyreállítsa azt az adott visszaki problémát, legyen akár ez egy lift egy elektromos hálózat, vagy egy... Oké, okay, ebben a történetben a nyilvánosság ereje valamit felgyorsított, hozott, vagy mi történt? Semmit nem tett. Folyamatosan vannak ilyen típusú havári eseteink. Én minden esetben automatikusan megadom a kért támogatást. Ehhez kell a társasházi közgyűlésnek a döntése, mert ugye ahhoz kell, hogy ők egy felújításba belevágjanak ott ők pontosan tudják, hogy az önkormányzatnak milyen támogatása van, és hogy ezt a polgármesteri képviselőt automatikusan megkapják. Ez tulajdonképpen ez beépült már Zuglónak a, a társasház kezelői köztudatába, tehát aki ilyen típusú bajba kerül, mint társasház, az pontosan tudja, hogy az önkormányzatra számíthat, és minden esetben segítünk. Magyarul, ez nem a nyilvánosság ereje hozta létre? Nem, egyáltalán nem. Mire a nyilvánosság e, baj ez az ügy belekerült, már pont megoldódott. És nyilvánvalóan ház e, órákat nem a nyilvánosság ereje Oké, okay, rendben van, csak ezt fontosnak találtam tisztázni. Elkezdődött a karácsonyi csomagosztás. kedreggel. reggel elkezdődött, ugye a péntek van a karácsonyi élelmiszer csak nem 1600 tartós élelmiszert és egyéb finomságokat tartalmazó ajándékot osztanak szét Zuglóban. Ahol egyébként az egyik legszorosabbra szűrt szociális háló van Budapesten. Mi ez a csomagosztás? Kik részesülhetnek benne? Igen, erre utaltam a beszélgetésünk legelején, hogy több mint 1600 csomagot részben rászoló családok, részben idősek számára hoztunk ki. Ez egy ilyen 10.000 forint nagyságrendű élelmiszer csomagot takar, ami részben kötődik karácsonyhoz. Tehát egy kis segítség, nem állítom, hogy ezzel megvan váltva a világ, de ezzel is hozzájárul, ezen elő még van az idősek évvégi támogatása, ami szintén 10 forint, ez is e, szociális helyzettől függően igényelhető, és más támogatásaink, mint például a fűtés támogatása, ami 8 forint havonta, e, eseti e, támogatások, eseti segélyek. Tehát sok, sokféle lehetőség van, hogyha valaki bajba kerül, akkor ne maradjon teljesen magára az önkormányzat nagyon sok ponton tud segíteni, és nyilván még több ponton szeretne. Van egy jövő program is, amit ö, megemlítenék, arra a Wallenberg Egyesület és a MAZSI tisztelettel meghívja ön avató ünnepségére e, erre kedden, jövő héten kedden. Egy órakor kerül sor a Semsei Andor utca 15-ös szám alatt. Beszédet mondanak Sebes József elnök, Grósz Andor a elnöke, Kardos Péter főrabbi, holokausztól élő és a te. Igen. Igen. Ez szerintem egy olyan dolog, ami evidens. Nem csak polgármesterként, egyszer emberként nem tehetünk más, mint Erről újra és újra emlékezünk és emlékeztetünk, hogy soha többet ne forduljon elő, hogy embereket a pusztulásba küldtek. Hogy ne így legyen vége a beszélgetésnek, kérdezem tőled, hogy vicces, nem vicces, ugye megszakította Karácsony-Gergely főpolgármester a szerdai fővárosi közgyűlést, a már említett társaság elment a budavári önkormányzatba, hogy szolidaritását evőlegesen is kinyilvánítsa a véna Márta mellett, majd amikor visszatértek, akkor azt tapasztalták, hogy a Fidesz-KDNP frakcióból tudom, hogy senki sem maradt ott, ha igen, akkor azt majd elmondod, és ezáltal aztán az összes többi napirendi pont, illetve a napirendi pontok, amelyeket korábban nem tárgyaltak meg, immáron a Fidesz-KDNP képviselői nélkül zajlott. Te erre hogyan tekintesz? És mit gondolsz az ő magyarázatukról? Ha eltekintünk attól, hogy a demokrácia adott esetben egy picit annyiban sérülhetett, hogy nem volt ott az ellenzék, hogy elmondja az véleményedben, mivel úgyis a pártyoszpontban írják ezt a véleményt, azt meg elolvashatjuk, a magyar nemzetben nincs nagy jelentősége. Ha úgy tetszik, más irányból, karácsony ajándék volt, mert perc alatt végeztünk a több órás tervezet. Mennyi időt végeztetett? 20 perc. Aha. De hogy ne ezzel zárjuk a, a beszélgetést, én nekem lenne még egy, mert jövő kifünk 2 órakor. Van egy rendkívül fontos, de az év legfelelmelőbb eseménye, a legyen ön is angyal programunk keretében százuglói gyereknek, rászóló gyereknek fogjuk átadni a karácsonyi ajándékot, amit részben közösségi gyűjtéssel, közösségi ajándékörökbefogadással és felajánlással lehetett, lehetett részt venni benne és részben az adományozók, akik ezt igényelték, és a gyerekek, akik átveszik ezeket, a, ezeket az ajándékokat, tehát ennek a száz gyereknek biztos, hogy kerül falá, vagy a képzeletbeli karácsonyfalá valamilyen ajándék, amit ők kértek. Kelemes karácsony ünnepeket, neked zuglónak egyáltalán, boldog új évet, január 15 a csütörtök, 16-án 8 óra 4 perckor hívlak ádott békés ünnefeket. mindenkinek is nagyon boldog új évet. Akkor péntek 4 óra 16 vagy 4 óra, tehát péntek 16 a 8 óra 4 perc. Köszönöm szépen, írd be. Köszönöm. Én is. Szia. Álpistém. Horváth Csabás polgármesterét hallották, ugye már a felmentést kapott Navracsis Tibor, amit egyébként korábban kért, filippov Gábor megbetegedett. Elmondanám a jövő heti programot, amiről azt feltételezem, hogy megvalósul, fiala tervez, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Hétfőn, azaz 18-án Baji Balázs 110 méteres gátfutó, X gátfutó portréját láthatják. Majd uh, a időpontban 16 óra 32 perckor. Ha minden igaz, akkor Kedden Szerdán és Csütörtökön 7 óra 32 és 8 óra illetőleg 9 óra 3 perc között Bakás Tibor settenkedő lesz uh, a vendégem, ezek élő lebonyolítású műsorok lesznek, Skype-on hívhatóak leszünk, illetőleg telefonon is, de miután ez a jó ember, vagy rossz ember, aki ma is megpróbáltam elakadályozni, hogy ezt az egyetlen telefoninterjút, ami egyébként a mai napra rendeltetett lebonyolítsam, mennyire fog tudni ebben gátat képezni, efelől nincsenek kétségeim, innen is puszilom. Uh, független attól, hogy az illető férfi vagy nő, uh, és uh, itt hát a csütörtök Bakás Tiborral. A péntek még bizonytalan, uh, ugye miután ismert vagy nem ismert okok miatt, messziről jött, nagyon messziről jött ember egy térben és nagy nyilvánosság előtt Bakás Tibor de elsősorban a Filip Gábor a másikkal nem akar mutatkozni vagy megnyilvánulni, ennek következtében a péntek az kétséges, eredetleg úgy volt, hogy ketszett a csütörtök péntek lenne a Bakács 732 és 903 között, de könnyen lehetséges, hogy a pénteki napot ebben az időtartamban Filipov Gáborral fogom megosztani, ez még a jövő hét rejtéje, ebben majd időben beavatom őket, beleértve a résztvevőket is, most azért feljövöm a Bakácsot, hogy minden rendben van, mert reggel küldtem neki hajnalban. Küldök a legkülönbözőbb variációkat, írom neki, hogy éppen milyen napok vannak, de... Sziasztok! Kedded, ked, de, de még akkor előtte fölhívlak téged egyeztetni programokat, jó? Puszillak. Rendben van. Um, Bokács nélkül, nem jönne, egyedül ezeket a műsorokat nem bonyolítom előre, szeretnék szólni. Ez így van kitalálva. már egyáltalán ki van találva, de ezt majd tapasztalni fogják. Kedden, szerdán, vagy csütörtökön, de leginkább egyenre úgy tűnik, hogy kedden, még egy műsor fog debutálni, tehát 19-én 16 óra 32 perckor a Nagy Krista Tereskovával készült interjú kerül, illetve lesz streamingelve, ez tehát kedden. És hát aztán január 15-én minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, úgyhogy ez egy elég nagy ugrás. Ugye 22-én van az utolsó idei, együttlétünk és aztán a következő az január 15-én lenne, de hát addig még sok víz folyik le a Dunán. Úgyhogy ennyi. Én ma 8 óra 40-ig terveztem, most 8 óra 36 perc van. A Netán befut telefon amit nem akadályoz az az illető, aki egyébként itt ilyen gátört játszik, illetve ő maga megszólal, abban az esetben beszélgetek önökkel, beleért, hogyha netán többen lennének, akkor többekkel beszélgetek, ha nem, akkor 8 óra 40-kor elköszönök, és legközelebb, tehát 19-én kedden találkoznánk, úgy, hogy közben hétfőn Baji Balázs lenne, vagy lesz a vendég, van egy telefon, ki fog derülni, hogy az illető megszólal -e, vagy sem. Halló? 8 óra 37. Mindenféleképpen egy egészen másik műsor lett a Kejfej ahhoz képest, amilyen volt beleértve, hogy rengeteg szolgálati közlemény van bennem, amelyeket egyáltalán nem tudom, hogy feltétlenül akarnéke osztani önökkel, és miután múlik az idő, és nincs olyan telefonáló, aki egyébként a hangját is hallatná, nagy valószínűséggel ezek megmaradnak bennem. Ha ebből bármit közre tudok adni, akkor ez leginkább a bakáccsal, illetve a Filippoval való beszélgetésből derülhet majd ki, hogyha egyébként ezekben a kurtás részt akar venni, mert lejön onnan fentről, ahol egyébként lakozik, akkor hárman fogunk beszélgetni. Vagy csak lesz Jó reggelt! 8 óra 38. Ez egy fajta létezési mód, mint ahogy 22 éven átlétezett a Keifej és nagy valószínűséggel így is marad. 8 óra 39. Jó reggelt! Aztán valami új szórakozás után kell nézni, az illetőnek még 8 óra 39 perc van. És 8 óra 40-kor iránk Egyébként a műsort meggátolni, vagy akadályozni maximálisan, legfeljebb ennyiben tudja. És ahogy egyébként a fülem működik, az egyik legfelszabadultabb beszélgetés volt ma Horvác Csabával, legalábbis ami a hangját illeti. Azt is tapasztalhatják, hogy ennek a fafejnek a tevékenysége milyen mértékben hoz engem ki a sodromból. 8 óra 40 van, utolsó próbálkozás. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Szia hogy Nem úgy volt, amikor Namra Csisti volt, legutóbb elbutzózott, hogy még egyszer lesz? Nem. Nem amikor én félreértettem, azt hittem, hogy karácsony előtt ő visszatér. Nem, nem, nem, nem. a felmentést kért, és az utolsó alkalmat, ottól meg mindenféleképpen. Tehát ezt már hetekkel korábban jelezték, tehát ez most nincs összefüggésben. Hát abrisz... sajnálom. Igen. Nem, nem, nem csodálom. Tehát amikor ma el fogok menni, ugye én eljárok egy olyan streamingre, ahol engem vendégként hívnak meg, és legutóbb azzal keltettem megütközést, hogy a műsorvezető helyét egyáltalán nem átvéve kérdeztem. És a nézők közül sokan azt mondták, hogy én nem azért vagyok ott, hogy kérdezzek, mert egyébként arra van ott egy felkent személy nekem az a dolgom, hogy kommentáljak, de, de ez a mai vendégszereplés, ami egy tévécsatornán fog történni, ez ismét ott van bennem a kisördök, hogy kérdezzek, mert amire te utalsz Navras és Tiborral kapcsolatban, ezek a kommentárműsorok, ha átveszik a hírműsorok helyét... Én egyébként nem mutáltam semmilyen, vagy nem, nem is tudom azt gondolom, hogy azért jó, mikor is Tibor itt van, mert ő, ő akkor egyenesben azt halljuk, amit ő mond. És ez egy sajnos ritkaság, szóval, hogy, hogy tényleg ez olyan, mint a katonasság, nem volt, ha a parancsot azt nem basszuk meg, mert szaporodik, szóval a hírműsoroknak nevezett izék magyaráznak, az, hát adnak nincs túl sok értelme. Nem fogok vitatkozni veled, ennyivel tudtam szolgálni kellemes ünnepeket, Gézda, még egy telefon befuthat, hiszen ez itt átment a szűrőn, ha van még valaki, aki beszélgetni akar, vagy kérdezni, akkor állok rendelkezésre, vagy ülök. 061 12 Jó Jó reggelt! Döröpont, Fialajanos 18-án, hétfőn, Bajbalás 19-én, kedden, Tereskova délután 16.32 perckor, reggel 7.32 perckor pedig Bakás Tibor Settenkedővel kettesben, plusz Kurtács András magyarul hármasban. Kelemes Kellemes hétvégét kívánok, viszont halásra, viszont látásra, döröpont, Fialajanos